Jag skulle bara vilja berätta en liten historia för er. Nu innan vi då går upp för den nya säsongen. Ni förstår, det var en gång en kines som var tresnidare. Och han fick uppdrag att snida ett klockställ som tempelklockorna skulle hänga i. Det var ett mycket fint uppdrag. Det finaste som en tresnidande kines överhuvudtaget kunde få. Och han satte igång glad i hågen. Som han höll på och snidade så kom han plötsligt att tänka på att han skulle förtjäna en förfärlig massa pengar på det där klockstället. Men medan han tänkte på alla pengarna blev klockstället inte så bra som han hade tänkt sig och han ville ner det börja från början igen. Men uh, olyckligtvis kom han att tänka på all den kärlek som människor skulle slösa på honom för hans vackra klockställ. Och som han tänkte på den saken blev klockstället skevt och fult. Och kinesen lev ner alltihop och började om från början igen. Men det vill inte lyckas tredje gången heller. För den gången kom han att tänka på att han skulle bli odödlig på det där klockstället. Han levde ner alltihopa och är mycket arg. Så arg som en kines överhuvudtaget kan bli. Och så börjar han om för fjärde gången. Och den gången tänkte han bara på att han skulle göra ett klockställt. Och då vann han både pengar, kärlek och odödlighet. Ja, det var den lilla historien. <skratt> Så nu är det tid för att låta i gå upp, Henry. Intressant? Mycket klockan. Vi <skratt> låta. Är klara? Då åker vi då. Plats. Bergman som samlat sin ensemble inför säsongspremiären av Radioteatern 1945.